Образованието приоритет за мнози на политици и политически управления, но как наистина да стане такъв? Отвъд думите и какво още трябва освен пари? Това е темата ни днес в хоризонт до обед. Казвам добър ден на Георги Стойчев. Добър ден. Той е изпълнителен директор на Института Отворено общество, който пък е един от изпълнителите на рейтинговата система на висшите училища в България. Казвам добър ден и честита Нова година, разбира се и на двамата и на нашите слушатели, на професор Албана Йорданова, която е ръководител на Националния отбор по биология за Олимпиадите по биология. Здравейте, професор Йорданова. Здравейте и за много години! Успешна година на всички! Благодарим. А, да започнем от там. А, стартовата минимална, основна заплата за учителите, става 1853 лева с началото на 2024 година, т.е. от вчера. Със сигурност вече сравнението между. Касиер в магазин за хранителни стоки и учител, няма да е непременно в полза на магазинните вериги. И това е добра новина за образованието, поне така изглежда. Достатъчно ли е това, обаче, за да промени дълбоко системата на образование, която води до, нека да си го кажем директно, най-лошите резултати при изследване на функционалната грамотност на територията на Европа. А да, започваме с този ребром поставен въпрос. Независимо от добрите намерения, а и заложеното в бюджета от страна на това конкретно правителство. Господин Стойчев? Вижте, парите са необходимо, но недостатъчно условие, за да постигнем тези промени в образованието, на които всички се надяваме. Ние трябва да сравняваме учителските заплати не със средната заплата в страната, а с средната заплата за висшисти в страната. А, наистина през последните години наблюдавам изпреварващ темп на увеличаване на учителските заплати, но ако сравните доходите на преподавателите, на учителите, на хората за ети сферата на образованието с доходите на други специалисти с висше образование, ще видите, че те остават едни от най-низките. Така, че сравнението между доходите на един учител и на един касиер не е най-подходящото. Нас не трябва много да ни радва това устоятелство, че учителите ще взимат повече от касиерите в супермаркетите. А Идеята да се увеличават заплатите е всъщност да привличаме по-качествени хора към учителската професия. За съжаление, този процес все още не дава желаните резултати. Ако видите какви хора се записват да се обучават в педагогически специалности на висшите училища, ще видите, че средния успех от диплома за средно образование на приятите в първи курс студенти, да речем, в педагогика е подсредния за първокурсниците в, в страната и системно е подсредния. Тоест, ние все още не успяваме да привличаме в тези специалности най-добрите студенти. Ние дори не успяваме да привличаме тези, които са средно добри. И това е част от проблема, защото, в крайна сметка, реформата в образованието и, и резултатите от реформата в образованието преди всичко зависят от качеството на преподавателите, на цялата тази образователна общност. Това са специфичен тип реформи, които не могат да бъдат направени отвън. Това са реформи, които имат нужда от подкрепа отвътре. Да речем за разлик, особено когато говорим за промяна на, на учебното съдържание, на учебните програми, на, на, на начина на преподаване, това зависи от преподавателите, от качеството на преподавателите, от това как те са подготвени, от това какви хора успяваме да привлечем към учителската професия. И ако учители стават хора, които имат подсредните показатели а, и за влизане в више учебно заведение за обучение по специалност педагогика, тогава за какво говорим, а, казвате, а вие. Нека да попитам професора Бана Юрданова обаче, а, тъй като като човек, който ръководи Националния отбор по биология, за олимпиадите по биология, тя пък работи с ученици точно от най-високия сегмент на качествено представящи се ученици и то в сложна специалност като биологията. Професор Данова, Вие смятате ли, че въпросът е единствено и само до заплащането на учителските кадри в училище, в училищната система или и до нещо друго? Със сигурност проблема няма как да бъде решен с повишаване на учителските заплати, защото искам да обърна внимание в началото на още един парадокс. Учителските заплати се повишават непрекъснато, това е един процес, който продължава в последните години и по така, моето скромно мнение е популистичен от страна на правителствата. Uh, искам да обърна внимание на това, че uh, заплатите в университетите, тъй като аз съм преподавател в Софийския университет, значително изостават и uh, изобщо не се наблюдава подобна тенденция. Стига се до парадокса в педагогическите специалности да се обучават бъдещи учители, като техните преподаватели в университета получават по-низки заплати от техните. Така че за мен основното е крайния резултат. Крайният резултат, който като цяло е плачевен, но същото време имаме блестящи преподаватели в България, специално в областта на биологията и не случайно в последните години нашите блестящи олимпийци се представят чудесно на международните олимпиади, печелят първите места не само в областта на биологията и в областите и на другите природни науки, химия, физика, математика, лингвистика. Така че има като цяло проблем в образованието, той е очеваден, но резултатите на най-изявените ни млади хора са плод на много усилия. Сега, аз бих искала, тъй като отбелязвате, че наистина имаме ученици, които се представят блестящо на Олимпиади. Имаме и ученици, които успяват да продължат висшето си образование в а, качествени учебни заведения извън страната, независимо, че в някои от тях са много високи таксите. За други пък е проблем да се намери финансиране за тези такси. А, голямата новина на последният а, държавен бюджет, който беше прият а, е отделянето на средства за така нареченият фонд, държавен фонд Стефан Стамбулов фонд, който ще подпомага магистратурите на българи в световни университети и то на топ места в световните рейтинг класации. Преди да погледнем към очакванията от подобен механизъм, ще ви питам какви са вашите очаквания от него, ви предлагам обаче да чуем една доста отрезвяваща анкета с младежи от Ямбул, направена от кореспондентката ни Даниела Костова. На колко са години? На 16. Какво се промени през тая година за тебе? Ако се направиш най-радна усметка? Не? Доста добре, смисъл, преди една година, ако са погледна какъв съм бил, съм се доста. В каква посока? Ми, в Дубай, няма как да го кажа бос. Израснал си? Да, доста. Какво ти предстои? Матури. Как е с матурите? Интересно ли те е това, което учиш? Да, интересно ми е. А добре, защо се показват такива резултати на матури? Особено в янбал, двойките се Зависи и от учителите. Има добри учители, които могат да научат. А не и, лоши, които карат да учи, ма как да учи с тяхто просто. Всеки част, когато те горят, няма как. Какво представлява интерес за млад човек на 16-17 години в момента? в момента на никой не му се учи, всеки гледа е за приятели, всеки мисли за книжката, след, след на 18 и такива е работи. Тоест шофьорската книжка е много по-важна от дипломата. И, така си мислим ние. А после? А после ще го мисля да, така. Аз съм на 18. В 17 години вече е пълнолетието. Идва, не знам шофьорската книжка дали вече е дошла. Да, да, дошла е. Половин год вече. Че имам и добре. човек, шоферската книжка. по мързлив Разбрах, че нещо е и хуахо. Има по-важни неща, като учението. В коя училище ще учиш? В математическа гимназия учих. Аз съм завършил. Кандидатства ли някакви? Кандидатствах, да. Къде учиш в момента? В момента уча в Тракиския университет, факултет, то по газо специалността. Има ли бъдеще с за тази специалност поред теб? За България мисля, че не, няма много бъдеще. Вече за чужбина там, може да са проминали всичко. За България. Пото и да говорим, тя се надолу, се надолу. Какво се промени в личен план те, посвен, че беше абитурент и смени едното учебно заведение с друго? Отговорността. Справам някои неща. Почнах да имам задачи, които преди съм няма и отговорността. Какво се пожелаваш? Пожелавам се по-малко работа и повече пари и най-вече здраве и късмет. По-малко работа, повече пари, шофьорска книжка. Продължаваме разговора за образованието като приоритет, след като правителството увеличи размера на средствата, предвидени в бюджета за 2024, -та. 290 милиона лева от държавния бюджет са отделени за образование. А, вече влезе и в сила увеличението на учителските заплати от вчера, 1 януари 2024 година. Чухме в тази отрезвяваща анкета от Ямбол, че една голяма част от младите се интересува вот, перво порвут... Шофьорската книжка едва след това от матурите. Възможно ли е поне малко да се затвори ножицата между тези, които завършват средното си образование с мисълта, че шофьорската книжка е най-важното и тези, които ще опитат с, с, за първи път създадения и финансиран Държавен фонд Стефан Стамбулов, да правят магистратури в топ-10 университета в света? Това е въпроса ми към двамата събеседника днес в Хоризонт до обед. Георги Стойчев, изпълнителният директор на Институт отворено общество и професор Албана Йорданова, която пък е ръководител на националният отбор а, за Олимпиадите по биология. Това виждаме като че ли, тези два екстрема. От една страна учениците, които си казват най-важното е да имаме пари и по-малко да работим, а пък висшето образование, ако можем някаква диплома да скълъпим, другото ще видим, и тези, които, които напускат България. Възможно ли е тези, които напускат България с един ангажимент през фонда Стефан Стамболов наистина да се върнат и да допринасят за страната ни и да се намалим ножицата между тези, които напускат и които са по-добре подготвени, по-образовани и тези, които остават. Вижте, аз виждам тук три въпроса, които вие задавате. Първият въпрос е за книжката и матурите. Вижте, книжката е умение. И ние виждаме как младите хора приоритизират умението пред това да имат теоретични знания. Тоест, нищо лошо в това? Ви? А така, че това, че младите хора искат да, да получат това умение, да имат тая компетентност. Uh, всъщност не е нещо uh, непременно лошо и това е сигнал към нашата образователна система за посоката, в която трябва, ако ние искаме да се променя, ако ние искаме младите хора с ангажирани с образованието uh, да им е интересно в училище, ние трябва да им предлагаме умения, а не просто uh, теоретични uh, знания. Така че uh, аз не виждам проблем в uh, анкетата и в това, което чух от анкетата като оставим на страна въпроса за това по-малко работа. Обикновено човек мечтае да има повече работа, за да има повече пари. А, а, второ, по отношение на, на фонда Стефан а, Стамболов а, и а, възможността на българските граждани да имат достъп до високо качествено, висше образование в чужбина. Ние живеем в времена, в която българските граждани имат огромни възможности да се обучават в чужбина. На практика всеки десети студент с български паспорт се обучава в чужестранно висше училище. Всеки десети. Това е доста а, сериозно. А, ние имаме под 200 000 студенти в, в България, И имаме, вероятно, над 20 000 24 000 последните данни, които съм виждал, български студенти в чужбина в момента. Тоест, а, достъпа до висше образование в, в, в чужбина е, е наличен, а, особено а достъпа а, до висше образование в, а, в страните членки в Европейския съюз. От тази гледна точка фонда Стамбулов, неговата роля не е толкова да осигури достъп а, до висше образование, колкото да създаде някакъв допълнителен стимул хора, които са завършили в най-престижните -най -най -най висши училища, които според международните класации са по-скоро извън странните членки на Европейския съюз, да имат някакъв стимул да се, а, да се върнат в България. Така че той по-скоро обслужва не толкова образователната система в България колкото пазара на труда и то е много специфичен а, сегмент на, на, на пазара на труда според този фонд а, може да изиграе положителна роля ако той бъде съчетан с една оценка а, на нуждите от какви специалисти а, на такова ниво световно имаме нужда в кои сектори говорихме за необходимостта от реформа в образованието Имаме ли нужда от някой, който да изучава тази проблематика в тези топ университети, който да може да ангажираме. Сега е един, е един детайл, който ми се иска да обсъдим и с професор Албена Йорданова, защото е ясно, че а, студентите, прияти в магистърски програми, ще могат да подписват а, това споразумение с държавата България, за да се върнат и да допринесат за развитието на страната ни след завършването на магистратура в тези. Топ 10 световни университет но добре ли е това, че става дума само за бакалаври, защото, примерно, момчето Петър Жотев, което беше приятел в Тринити Колидж в Кембридж като бакалавър по биология, пак нямаше да може да се възползва от подкрепата на държавата. Питам професор Йорданова, защото тя беше и много ангажирана в събирането на средства, така както за медицински услуги се събират средства с капачки или с благотворителност и български колеги. Така се оказа, че ето за това талантливо момче трябва. Хората да събират средства, за да може той да замине. Професор Данова, имате ли наблюдение? Смятате ли, че един подобен държавен фонд трябва да бъде отворен и към бакалаври? Благодаря ви за това, че отново ме връщате малко назад в, във времето и може би сега е момента да благодаря на всички, които се отзоваха в събирането на средства за нашия гений Петър Жотев, който вече е студент в Тринити Колич. Наистина миналата година бях ангажирана аз и много други мои колеги и приятели с набирането на средства. За мен една от рестрикциите и така спънките в фонда Стамболов е именно тази, че трябва да бъде студента да е завършил бакалавърска степен а, и едва тогава да, кандидатства за продължаване в магистрска програма в а, един от тези а, топ университети. Защо са точно 10, а, също не мога да кажа и защо те са избрани, за мен а, пак е загадка. А, така че а, трябва да се обърне внимание на други таланти, не само о, в студенти, които са завършили бакалавърската степен. А, другото нещо, което доста ме смущава е, че инвестицията е много сериозна за завършване на магистърската програма в един от топ университетите, които МОН е одобрил. След което а, въпросния а, младеж се връща в България за срок от минимум 3 години. А всъщност не минимум, а може би максимум 3 години. А, така че дали тази инвестиция си заслужава крайния резултат. За мен все още е, има много въпросителни, но може би времето ще покаже по-нататък как, как ще се развият нещата. Е, лично аз от една страна приветствам тази програма, но от друга страна много, много са неяснотител по нея. Как ще бъдат подбирани младежите? Как ще изключва тези договори, сумата, която дали ще бъде след като се върнем студента в България завършил магистратурата, дали ще а, обоснове този огромен разход, който е направен от страна на България. А всъщност и е... какво България ще му предложи? Защото а, вие казахте за този дисбаланс между а, заплатите на преподаватели в университета спрямо преподаватели в училищната система в който е видим в момента а, в България. Какво обаче да кажем, ако правим сравнение между заплатите на научните кадри в научните институти, представяте ли си човек връщ, връщащ се след магистратура в а, един от тези топ 10 световни университета, който трябва да започне работа в а, един научен институт на Българската академия на науките с а, заплата, която със сигурност е под тази на касиер в хранителните вериги. Аз се извинявам за това популистско сравнение. А, но а, наистина, а, как може да говорим за качество на образованието, ако отсъства подкрепа за цялостната научна инфраструктура в България? А, да, за това подхожда малко скептично, защото за мен тези огромни инвестиции биха могли да бъдат направени тук в България. И тук да бъде повишено качеството на образованието в а, водещите университети, а не да търсим съдействия на чужди университети. Но, разбира се, нека да видим как ще се развият нещата. Добре. Ще... А, да чуем Георги Стойчев какво мисли? А, а, вижте, един от проблемите на българското висше образование и на качеството на българското висше образование е, че голяма част от най-добрите, най-амбициозните потенциални студенти всъщност избират и отиват да учат в, в чужбина, а, а ако вие нямате качествени студенти, няма как да имате и качествен обучителен процес и така нататък. Но това е реалността. Българското висше образование работи в конкурентна, много конкурентна среда. То се конкурира за най-добрите студенти с целия свят, не просто с, с, с други университети. И това в страната. И, и това, което ние наблюдаваме през последните години е един, всъщност, една серия от позитивни тенденции в българското висше образование, които са част от реформи, които се случиха през последното десетилетие в, в страната. Ако погледнете, да речен броя и качеството на научните публикации, произведени от учени в българските висши училища, ще видите, че през последните 5 години са произведени два пъти повече подобен тип публикации, отколкото в предходните 5 години, което е, показва една позитивна тенденция. Но, но, но там има други проблеми, които са свързани с демографията, които са свързани с обстоятелството, че финансирането на висшите училища на практика зависи от броя на студентите, а броя на студентите непрекъснато намолява по чисто демографски причини. Е тогава може би е добре, че един подобен държавен фонд не е отворен към бакалаври, защото пък тогава още, в още по-голяма степен ще се губят най-качествените потенциални студенти. Как ви казах, този фонд поне аз, той няма отношение към образователната система. Той има отношение към пазара на труда. Така че очакването е, че след завършване хората, които са подкрепени от този фонд а ще могат веднага да се върнат на пазара на труда. И а не път, да, казвате това то... да е обвързано спрямо нуждите на пазара на труда. А, трябва да направим оценка от какъв тип, защото това са много малък брой да специалисти, които могат да бъдат подкрепени в много специфичен кръг от висши е, училища, така че ние трябва да знаем точно от какво имаме нужда. Сега слагаме времено точката на този разговор, който е разбира се бездънен. Много благодаря на професор Албана Йорданова, ръководител на Националния олимпийски отбор по биология и на Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт отворено общество, който пък е един от подизпълнителите на рейтинговата система на висшето образование у нас.